Reith Jóherrana Það var dymt og kátur sá ekkert út úr augunum þar sem hann lá á jörðinni vafinn inn í ábreyðu. En þó nóttinu var í og vindlös, heyrðist honum hölinn treð í myrkrinu allt um kring eins og stinnja lágt. Hann reisti höfuð. Þá heyrðan það aftur. Það hljómaði eins og döft trömburhljóð í skóarhlíðum og fjallarendum. Aftur þagnaði neyðurinn skyndilega, en þá hvaða næst við á öðrum stað, ímist nær eða fjær. Skildu varmennirnir hafa heyrtað. Hann sá engan, en viss að allt í kringumann voru herflokkar jóherrana. Hann fann hestaliktina í myrkrinu og heyrið á hreyfa sig og krafsa með hófónum mjútt í örðina sem var þá þakin barnálum. Allur herrin hafði slegið upp búðum í fyrurskóunum undir Elínartindi, einu af vitafellanum sem reis upp af hálsum þrúðskóarins með fram þjóðbreytinni í östur Anóslandi. Þó kátur var í þreyttur gata hann ekki sopnað. Hann hafði nú verið á ferðinni stöðuðt í fjóra daga og þessi drungi var alveg að gera út af hann. hann. var farin að döðs hjá eftir því að vera svo ákafur í að fara í þinnan herrleiðungur Þó hann hefði haft næg tækifæri jafnvel bein fyrirmæli höfðingja síns um að verða eftir. Hann velti líka fyrir sér hvort gamli konungurinn gerði sig grein fyrir því að hann hefði óhlínastónum og hvort var í sér. Líkast til ekki. Það virtist ríkja einhvers konar þegjandi samkomulag milli Duhlhjálms og Álfhjálms Marskálks, yfirmanns þeirra jóreiðar sem þeir voru í. Hann og allir aðri letu eins og þeir viss og að þeir þóttust jafnvel ekki heyra til hans þó hann talaði hann hafði einsketa verið venjulegur farangúspóki eða naktaska sem dulhjálmur hefði með sér og ekki fannst honum heldur þessi rittari dulhjálmur vera uppörvandi hann talaði aldrei við neitt kátur fann nú sátt til þess hvað væri lítill, utanveldi og einmana og þetta voru skelvingar tímar og allur herinn í hættu þeir áttu ekki eftir nema eina leið að útveggjum mínastýrið Njókstnað menn höfðu verið sendir á undan Sumur höfðu ekki snúið aftur Aðri snýru tilbaka með þau válegu tíðindi að vegurinn framundan væri á valdi óvinanna Þeir höfðu reistar búðir sínar um þrjár mílur fyrir vestan þaglafell Amondín Og hlutið er að hefði sótt lengri eftir veginum og væri nú aðeins þrjár vekur vegar í burtu Orkar væru líka allstaðar á sveimi í hæðum og skóarhlíðum með fram meginum Konungurinn og Jómar sátu og ráðguðust við á vartíma næturinnar. Kátur saknaði sáran að hafa engan til að tala við og honum var því oft hugsa til pípins. En það var bara til að auka á óróleika hans. Hann ímyndaði sér að vesalings Píbinsæti þarna innilókaður í þessari miklu steinborg, einmanna og óttaslegin. Kátur óskaði sér þess að hann var í hávaksinu eins og Jómar og geti blásiði horn eða gert eitthvað annað merkilegt. Kanski þeist á fjörugum fáki og komi pípni til bjargar. Nú settist hann upp, hlustaði á trumburnar sem enn voru barðar og virtust nú koma nær. Þá heyrði hann rætti sem töluðu lágt og sá dauf hálf hölin borin milli trjána. Menn sem voru það rétt hjá byrjuð að fikra sig áfram í myrkrinu. Hávaksin maður gnæfðu upp í myrkrinu og hnautum kát og bölvaði fjandans trjárótinni. Hann þekti að það var rödd alfhjálms markskálsins. Ég er engin trjárót, herra, sagði hann, og ekki einu sinni hnakkpóki. Ég er bara vesalings marinn hoppiti. Það minnsta sem hún geti gert mér fyrir að meiða mig var að segja mér hvað er að segja Mér er alveg sama hvaða er sem leynist svo í þessu fjandans myrkri, svaraði Alfhjálmur. En höfðingi okkar sendi skilabóðum að við verðum allir að hafa okkur til. Svo geti færið á hverju stundu hann gæfi skipun um að halda þegar af stað. Eru óminnir þá að koma, spurði Kát er það þeirra trömbur sem ég heyri nóttinni ég var farin að halda að það var tóm ímyndun hjá mér því að engin annar virtist taka eftir þeim nei nei, sagði Álfjálmur ómyndin halda sig við veginn en ekki upp í hæðanum þú heyri til vosbúana hinn að viltu manna í skóginum þannig skiptast þeirra bóðum úr fjaska þeir eru enn á ferli í þrúskógi og telljast leifar fornra tíma þeir eru fáir eftir en leinast vel viltir og varir um sig eins og dýr Þeir vilja aldrei fara í stríð með góndorn í merkurmönnum, en eru þó orðnir áhyggifullir yfir öllu þessu standi, öllu myrkrinu og komu orkana. Þeir óttast að myrkvöld sé aftur að renna upp, eins og virðist heldur ekki ólíklegt. En sem betur fer eru þeir nú ekki að móti okkur, því að þeir nota eitrar örvar af því er sagt er, en eru frábærlega hægir á tré. Nú bjóða þeir þjóðan í þjónustu sína. Einmitt á þessari stundu er verið að leiða höfningja þeirra til fundar vi Þarna glittir í ljósi hjá þeim. Þetta er það sem ég veit, en heldur ekki meira. En nú var ég að halda áfram að framfylgja skipunum höfingja minns. Farðu nú líka að pakka þér saman, herra hnakkbóki. Svo hvarf hann inn í skuggana. Káti var líkt gefið um svona tal um millimenn og eitrar örvar, en alveg þar fyrir utan kvaldist hann mjög að vókta. Húnum fannst þessi byð óþólandi. Hann langað til að vita hvað var í vændum. Það fór á fætur og rölti brátt varlega í humáttina og eftir síðustu luktinni áður en hún hvarf inn á milli trjána. Innanskams kom hann á opið svæði þar sem lítið tjald hafði verið reist fyrir konungin undir stóru tré. Stóftur ljósker, en þá höliðað ofan, hekk á grein og varpaði í fölri ljóskeilu niður. Þar sátu þeir þjóðan og jómarlirði hlið en fyrir fram þá satt flötum beinum á jörðinni undarlega digur karl og hruvóttur eins og gamalt grjótt og gísi skeggi hjekku utan á kupslegri hökunni eins og þurr mósi. Hann var stuttfættur og handleggjardegur, sver og kupslegur og klættur aðeins í stráskílu sem hann festu um mittið. Káti fannst í fyrstu eins og hann hefði einhverstaðar séðan áður, en skyndilega myndist hann púklanna upp í dunnhörgi. Hann var einhver líkara en eina þessum púklastittum hefði verið lífguð við eða þá að þetta var í afkomandi í beinan kalleik um ótal aldir frá fyrirmyndum steinhaugvarans endur fyrir löngu. Það var þögn meðan kátur skreið nær en svo tók villimaðurinn til máls að þýri virtist til að svara einhverju spurningu sem hinnir höfðu lagt fyrir hann. Röddans var dimm og kverkmælt en kátur til mestu furðu talaði hann samtunguna þó hann var í styrður í henni og innanum kemur allskins óskinnanleg orð. Nei, faðir hrossamanna, sagði hann. Við tökum ekki þátt í orustu. Veiðum aðeins. Drepum þessu á Gorguna í skóum. Við hata þetta orga fólk. Þið hata á líka. Við hjálpa eins og getum. Vilti menn hafa löng eiru og löng augu. Tekjum alla stíga. Vilti menn liðu hér fyrir dagar steinhúsa áður en stórir menn komu yfir stóra vatnið. En við hörnust mest liðsinnis í bardugum, sagði Jómar Hvernig annars gætir þú og þjóðin orði okkur að liði? Bera freknir, sagði villimaðurinn Við horfa út frá hæðunum Við klífa háfjöll og gá neður Steinborgur lokuð Eldur brenna utan og nú líka innan Þú vilja koma þangað? Þá vera fljótur En gorgúnar og íllmenni úr fjaska Hún sveipla hann til austurs Þeir sitja á hrossaveginum Avar, afar margir, fleiri en hrossamenn. Hvernig geturðu vita það? spurði Jómar. Það vottaði ekki fyrir svipriðum á andliti gamla mannsins nýja í dökkum augun við þessa spurningu en ég rödd hans mátti heyra óanæi og óþól. Viltu mennirnir eru viltir og frjálsir en engin smábörn, svaraði hann. Ég er höfingi mikli ganbúri gan. Ég kann að telli marga hluti. Stjörnur á hinni, lauf á trjám og menn í myrkri. Í liði ykkar er skór skora talin tíu sinnum og fimm, en þeir hafa miklu meira lið, Stór orusta verður og hvermun sigra, og margir fleiri er á róli við veggi steinhúsa. Já, hann er slungin og því miður er það rétt sem hann segir, mælti þjóðan. Njóstamenn okkar segja líka að orkarnir hafi grafið grifjur og sett upp grindur þvert yfir veginn. Við getum því ekki vænstess að þeir verði ræktir burt þaðan í snöggu áhleipi. En þó verðum við að hafa hraðan á, sagði Jómar Mundarborg stendur í ljósum lókum Leifið gannbúri ganna ljúka máli sínu, sagði villimaðurinn Hann þekkir fleiri vegi Hann getur vísað ykkur leið, þar sem engar greifjur eru og engir gorgúnar á ferli, aðeins viltir menn og dýr Steinhúsamenn lögðu forðum marga stíga þegar þeir voru sterkir Þeir skáru fjöllin í sundur eins og við skerum dýrabráð og þeir fórum þrúskó til reymafjalls á voldugum vögnum Nú er það ekki lengur farið. Vegurinn er glendur nema viltir menn vita af honum. Yfir og bak við hæðir leggur hann hölinn grasi og trjám, handaði reymafjall og framhjá þögli og svo á lókum aftur neyður á veg hrossamanna. Viltir menn geta vísa eitthvað til vegar, þá getið þið drepi gorguna og raki burt, vonda myrkrið með björtu járni og viltir menn fá aftur svo við í friði í viltum skói nú ráðgaust Jómar og konungurinn við á sínu tungumáli en þar koma lokum að þjóðan snýrir sér aftur að villimanninum við þykjum boa þitt sagði hann því hvaða máli skiftir það þá og við skiljum her óvinnanna eftir a baki okkur því ef steimborg fellur þá höfðu við kvart sem er að engu að hverfa en verði henni bjargað þá einangrast sjálvir orkaherirnir ef þú reinist okkur trúr ganbúr í gan munum við launa þér ríkurlega og þú njóta vináttu merkurinnar um ókomin ár Dauði menn get ekki verið vinni lifenda og gefa engar gjafir sagði villi maðurinn en ef þið lifið af mikla myrkrið þá látið okkur viltu mennina í friði í skóginum og hættið að veida þá eins og þeir væru dýr óttist ekki að gan búri gan leið ykkur í gildru hann mun fylgja föður hrossamanna og ef hann vísar ykkur rámt til vegar getið drepið hann Svo skal vera, sagði þjóðan. Það tekur þau okkur langan tíma að taka hennan krók fram hjá óvinunum og koma aftur niður á veginn, spurði Jómar. Jómar. Ætli við verðum þá ekki að fara fétið, svo þið getið fyllt okkur eftir, og víst er vegurinn mjór. Vilti menn fara rætt á hlaupum, svaraði Gann. Vegurinn er nógu breyður fyrir fjórfalda rittara fylkingu í steinvættadal hér fyrir ofan, sagði hann og sveiflaði hendi til söðurs. Hann er aðeins hraungur hér við upphaf og við endi. Vilti menn komast hérðan til þöglis á milli sólar upprásar og háteis. Há getum við vístur eikna með sjö stundum fyrir framvara fylkinguna, sagði Jómar. En um alla minna en tíu stundum fyrir allan herinn, sagði Jómar. Ímilsleft ófyrir séð getur líka hendrað okkur, og það sem herinn verður dreifður eftir allri veglengjunni, mun taka tíma að skipast aftur í fylkingar þegar við komum neyður úr hæðunum. Hvað er líður nú tímanum? Hver ætti að vita það, sagði þjóðan. Hér ekki er algjört náttmyrkur. Víst er dint, en ekki algjört náttmyrkur, sagði Gann. Við finnum okkur hvena sól rís, en það þótt hún sé fælin. Hún er nú þegar að rísa yfir austurfjöll, dagspyrjunin er yfir skíahúðinni. Þá verður við að koma okkur að staðins fljótt og kostur er, sagði Jómar, og þó við tefjum ekki er engin von til að við getum komið Gondor til hjálpar í dag. Hátur beið ekki bóðana, heldur lættist til baka til að vera viðbúðum því að leggja aftur á stað. Þetta er síðasti áfangin fyrir oristuna. Húnu síndist ekki líklegt að markið er myndu lifa hana af. Mest varða honum hugsa til pípins og logana í mínast týrið og bældi neður eigin óta. Allt gekk eins og í sögum daginn og þeir sáu hvorkin í herðu til óvinasveitana sem lágu í launsátri fyrir þeim neður á veginum. Villimennir höfðu sent dreifisveitir varkára veiðimanna undan svo að engin orkin í að hnýsi njóksnari geti komist að herflutningum þessum um hæðirnar. Dagspyrtaðum var daprari að nokkur sinni þegar þeir nálguðist umsetna borginna og rittararni heldur þörr sinni áfram í löngum fylkingum eins og skugga her manna og hesta. Hverjum herrflokki fylgdi einn vildur skóamæður en gamli gani gekk við hlýð konungs. Þeir höfðu orðið nokkur sinni en er vonuðu því að lengstur tíminn fór í það fyrir réttaranna að leiða hæsta sína gegnum þjættkærið fyrir ofan tjálbúði sínar og yfir skilin niður í steinumættadal en síðan gekk ferðin vel og þó var farða líða á daginn þegar fararbrotturinn kom að gráu trjáþykninu sem tegðist áfram austur frá þögglafjalli Amondin og fylltu upp í hliðið í fjallareikin melli njarðils og þöggla frá austri til vesturs en um það hlið hafði hinn gamli og glemdi vagnavegur leigið niður á sjálfan þjóðvegin frá borginni og út í Anorland en nú í marga mannsaldra hafðu trén haft völdin og vegurinn horfið undir lauf óteljandi ára en nú kom trjáþyknið að góðu haldi þar sem rittarænir gátu nota það sem síðasta felustad áður en þeir legðu til ópinar oristu því að fyrir neðan þyknið beð vegurinn þeirra og slettur andvinjardals en lengra til austus og suðurs voru fjallahlíðarna nættar og grýttar og hófust í fláum og brekkum, stall af stallin með ríkalugum klettaborgum uppi í hinnum volduga massa og akslir bláhnúks. Þeir sem höfðu verið í farabróti náminn úr staðar og byrðu þeirra sem á eftir komu út úr minni steinvættadals og skipur sér jafnóðu neyður í náttbúðir undir gráum trjánum. Konungurinn hvati fóringina til rástefnu. Jómar vildi senda njóksnar menn af stað til að kanna veginn, en gamli ganinn hristi höfuðið. Það hefur ekkert upp á síð að senda hrossamenn, sagði hann. Viltu mennirnir hafa þegar séð allt sem séð verður í þessu vonda lofti, þeir koma bráðum aftur og segja mér frá því. Herfóringarnir koma til konungsinn svo út úr trjáþykninu skriðu varlega fleiri púklalegir menn, svo líkir gamla ganinum að varla var hægt að þá í sundur. Þeir töluðu við gana á einkennilegu kverkmæltu tungumáli. Því næst snýri gansýra konunginum. Viltu mennir hafa margt að segja, mælti hann. Fyrst skuluði fara mjög varlega. En eru margir hermenn í búðum handan þöglis stundargang hérðan og hann veifaði hendi til vesturs í átt til svarta vitafjallsins. En enga er að sjá hérðan og að ytra vegg steinfólksins. En það er margt á segði, veggirni standa ekki lengur. Gorgúnarnir hafa brotið á niður með jarðfrumum og kylfum á svörtu járni. Þeir eru óvarur um sig og horfa ekkert í kringu sig. Þeir haldað allir hinnir vergi vegin. Og við það gaf gamli gan frá sér undalett klukkandi hljóð sem vittist eiga vera hlátur hans eða kampa kæti. Þetta þykja mér góðar fréttir, hrópaði Jómar, og nú er það hvað undalegast að helst að von okkar liggur þá einmitt í þessum myrkurdrunga. Það lítur út fyrir að velabröðu óvinnarins muni best ætla að gagnast okkur. Þetta bölvaða myrkur hefur skilt okkur og nú í æðisínu og löngun til að tortíma gondor virðast orkarnir hafa tætt niður sjálfa umgjörðuna stein fyrir stein og einmitt losu okku við það sem ég mest ótaðist. Þeir hefðu getað varið virkislæðslur ennar lengi fyrir okkur, nú hafa þær sjálfir rifið skörð í þar og við getum þeist í gegn ef við komumst svo langt. En einu sinni þakkaði er fyrir Gann Búri Gann villihauðingi og skóunum, sagði þjóðan. Gæfa fylgir er fyrir allar fregnirnar og leiðsögnina. Drepið bara alla gorguna, drepið þess orka djöfla, ekkert myndi ég meira að gleði að vilta menn, svaraði Gann. Og rekið svo burt allt vond á loftið og myrkrið með björtum járnum. Við höfum nú ríði svona langt, sagði konungurinn, einmitt til þess að framkvæma það, en eftir er að sjá hvern okkur verður ágeng Gan búri gan beigði sér niður og snerti jörðina með raukkóttu enni sínu sem kveðjutókni. Svo reysa hann upp eins og til að verða á braut. En skyndilega staðnæmdist hann eins og skóardýr og hnusaði af undanlegri líkt. Svo kom glampi í augu hans. Aha, það eru veðra breyði, hrópaði hann. Og með það kvarfan og félagar að þeir virtist í einu vettvangi inn í svortan og átti engin róhansritari síðar eftir að sjá aftur en skömmu síðar heyrðist í fjarska úr austrinu sami döið við trömpuslátturinn en engin í öllum hernum tortrygði villimennina nýjóttast að þeir myndi svíkja þá en þóttir virtust undarleir og ljótir á ytra borði Við þurfum nú ekki frekari leysöfn sagði Álfjálmur því að margir að ritturum okkar hafa reyði niður til mundborgar og freyðartímum og þeirra á meðal er ég eftir að við komum hér niður á vegin mun til suðurs og það eigum við eftir um sjö vikur vegar áður en við komum að umgjörð borgarlandsins mest allar leiðin er mikið og slett graslendi bækja vegna vegarins það er einmitt á þeim spöl sem boðbyrjar Gondors segjast ná mestum fyrirstöðuleysum hraða þar getur við sprett úr spori á svo mjúkum grundum að það heyrist ekki einu sinni til okkar En þar sem við nú þurrum að vera sem best búnir undir orustu með vígafærlum miklum og þörnumst alls okkar styrks, saði Jómar, þá legg nú til að við hvílumst en förum á staðum meðja nótt og haugum svo ferð okkar að við komum á veggjavöllin þegar morgun er ein bjartur og hann getur orðið og haugðingi okkar gefur merki sitt. Á þetta fjelst konungurinn og herfóringernir yfigáan en bráðlega sneri álfjálmur þó aftur. Njósna menn okkar hafa ekkert fundið utan við trjáþyknir, herra minn, sagði hann, nema tvo menn, tvo fallna menn og tvo döiða hesta. Nú jæja, sagði Jómar, og hvað með það? Þetta, herra, þeirri voru sendið búðaðinn frá Gondor. Hirgón sannilega annar þeirra, svo mikið er víst að hann kreisti hendina ennum rauðu örina en höfuðið var höggvið af honum. Og þar við bætist þetta. Það virtist megi ráða verksumerkjum að þeir hafi verið á flókta vestur á bóginn þegar þeir fjallu. Þá hafa þið sanninlega á heimleð sinni sem ætti hafa verið í fyrirnótt eða þeir hafa fengið sér óþrýtt hesta á bóð stöðvonum eins og þeir eru vannir komið að óvinnunum á umgjörðinni eða þegar þeir voru að gera allugu að henni. Það þýður um leið að þeir komust aldrei til borgarinnar heldur urðu frá að snúa. Æ, nú skilja, sagði þjóðan. Þá hefur dinnþór ekki fengið neinn skilabóðum að leiðangur okkar væri að leiðinni og hætt viða hann örvandi. Sattir það að brýnauð sinn enga þólir bið, en hins vegar er líka sagt betra sent en aldrei, svaraði Jómar. Og það kann að vera að svo að í þetta skiptið að bæði þessi fornu orðtök hafi nokku til síns máls. Það var um miðjanótt. Beggja megin vegarins eftir grasigrónum grundónum var allur róhanser á þögulli þessireið. Nú kom að því að vegurinn sveigði fyrir múla bláhnúka baksins söður á bóginn. Í fjarska og næstum beint framundan sátti rauða eldsloga undir dimmum himni en til hliðar reysu myrkar hlýðar fjallsins langt fyrir ofan. Þeir nálguðist nú óðum umgjörðina utan um veggjavöll en dagur var enn ekki reysin. Konungurinn reyði miðjum fórustuhópnum og lífardarsveitin með honum. reiði Álfjálms kom næst og eftir En nú tók Kátur eftir því að Dullhjálmur, sem stöðugt reytti hann, hafði fært sér til í fylkingunni og þoka sér æ framar, það til hann reyði rétt fyrir aftan konunginn. Þá var snöggvast numi staðar. Kátur heyrði rættir fyrir framann sig ræða lágt saman. Út varð sem hefðu dyrst halda áfram næstum að umgjörðinni snýri til baka. Nú komum þeir til konungsins. Miklir eldar loga herra, sagði Eddera. Öll borgin virðist vera í báli og vellitnir eru morandi af óvinnum og þeim hefur nær öllum verið sapna saman til áhlups á borginna. Hins vegar virðist okkur fáur vera á útveg umgerðarinnar og mjög óvarir um sig uppteknir að því að rýfa gardinn. Anna njókna maður tók til máls. En munið er herra hvað villi sagði á kveðistund. Ég býr sjálfur uppu á róhans og á friðartímum. Viðfari heiti ég og kann einnig að lesa nokkuð í rök veðursins og það er víst að vindur er að breytast nú verði ég var við andardrátt hans úr hafátt söðursins og meira segja er ofurlítil þanglíkt af henni en vissurlega mjög dauf morguninn munn færa okkur veðra breyði ég veru öll í þessu róti þegar við förum yfir garðin munir og bjartur dagur rísa eða þú nú mælir satt viðfari máttu lifa í mörg blessunaríka árað innum heiðum að þessum degi loknum sagði þjóðan og sér til hermananna af húsaldi sínu sem næst honum stóðu og mælti svo skýrum rómi að margir af ritturunum í fyrstu jórið heyrðu líka til hans stundin er komin rittarar merkurinnar sinir í Arls fjendur og fár býðu okkar en heimil okkar og fjölskyldur eru langt að bakki en þóðið nú berjist á framandi velli mun sú sigurfræð sem þið hljóti tilherra ykkur til eilíðar eida hafiði unnið Uppfylli þá nú alla við konungeykkar, við landið og bandalaga vináttunar. Men slóu spjótum á skildi. Jómar, sonuminn, þú skalt fara fyrir fyrstu jóræðinni, sagði þjóðan, og hún skal fylgja konungsmerkinu í meðjunni. Álfjálmur, þú skalt stýra herflokkið ínum til hægri þegar við erum komnir inn fyrir garðinn, og þú grínbaldur skalt stefna flokkið ínum til vinstrið. Hinnir herrflokkarnir skuli flikja sér í réttum röðum og eftir þessum þremur fylkingarörmum og eftir því sem við á. Látum höggin dinja hvar sem óvinnirnir sapnast saman. Frekari sóknar á öllum þarf ekki að setja því að við vitum heldur ekki glögt enn hvernig aðstæðan er á völlunum. Fram nú og óttist ekki neitt myrkur. Fóristu sveit reyð þar með af stað eins hratt og hún gatt og eftir sem skyggnilegði því ennvarti Ekki gegnaði það ennþó viðfæri bóðaði veðrabrygði. Bóttur sat nú fyrir aftan dulhjálm og hélt sér sem fastast með vinstri hendinni meðan hann reyndi með þeirri hægri að losum sverðið úr slíðranum. Nú fann hann besklega sannleiksskildi orða konungs. Hvað ætti þú að gera í þvílíka vægðarlaus að stóru orðustu á völlanum, meistari Kára dúkur? Alver rétt, hugsaði hann. Ég ger ekki anna en að vera hryttur um til travala og má gott heita ef ég gæti haldið mér á baki til þess að verða ekki tróðin undir af stökkvandi hófum. Nú var ekki nema einu vega vegar þangar sem ytri umgjörðin hafði staðið. Og áður en við var litið komuð eir að henni miklu fljótar en kátur hafi viljað. Tryllingsleg óp gullu við og það kom til nokkur að vopna en þau stóðu stutt. Orkarnis er þarna unnu að því að jafna garðin við j og einni svipstundu drefnir eða rættir á flóta. Við rústi norðurhliðsins á umgjörðinni nam konungur en staðar. Fyrsta jóreiðin sapnaði saman fyrir aftan og að báða hliðar honum. Dullhjálmur fylgdi fasta eftir konunginum þó flokkur Alfhjálms væri hæra megin en flokkur Grímbalds sneri til hliðar og reið innum stort byl austar á garðinum. Káður gægðist með fram öxl Dullhjálms. Í fjarska, kannski í tíumilna fjarlægð eða meira, sá hann mikið bál, en á völlónum milli þess og rittaranna loguðu líka stórar eldrákir í risavöxtum sveigum. Þar næstu voru aðeins um viku vegar í burtu. Hann sá fátt annað á dimri slettunni og enn sem komin var gata hann ekki síðan einn ljósbrigði um morgun komu, nýja fundin eitt vind, hvorki af óbryttri nýja breyttri vindátt. Nú tók herróhans þegjandi á rás inn á Pelinor, vekkjaföll Gondors. Þeir rendu sér inn á hann, í fyrstu rólega en stöðugt, eins og sjávarflóð risi gegnum róf á varnagörðum sem hann héldu að væru alveg örugir. En allur hugur og vilji svartafóringjan speindist einungis að hinn í fallandi borg og hann hafði ekki ennfengin einar freknir sem vörðu hann við því að nokkur minnsti ljóður væri á öllum hans ráðagerðum. Eftir nokkurt skeið stýrði konungurinn mönnum sínum til austus til að skipa liðin á milli umsátusöldana og eitri vallarins. Enn höfðu þeir ekki mætt neittni mótspyrnu og þjóðan heldur ekki gefið merki. Loks namann enn staðar og svipaði stum. Þeir voru nú komnir miklu nær borginni. Brunalikt var í lofti og yfir öllu grúði skuggi döiðans. Hestarnir voru órólegir. En konungurinn satt á snæfaksa, hreyfingalaus og starrið furðulostin á kvöl og niðurlægingu mínast hýriðis. Og hann var skyndir að slegin botlausur í angist eða hryllingi. Hann virtist eins og síga saman, bugaður af elli. Sjálinn fannst káti líka hræðileg þingsli óhugnaðar og efasemda leggjast á sig. Hjartað bæriðist varla. Tíminn virtist standa kyrr í óvissu. Þeir hafðu komið of sent. Of sent var verra en aldrei. Skildi þjóðan konungu nú brotna neður, lúta öldinu höfði, snúa við og lúskrast burt til að hiljast í hæðanum. En þá gerðist það skyndilega loksins að kátur fann á nokku svafa fyrir veðrabriðanum. Það var ekki um að villast. Vindurinn stóð bent í andlitið. Það vottaði fyrir dagspyrtu, lengst lengst í burtu í suðurimótti greina skýjajæðar sem form, byrjuð að liftast upp og bærast til undir þeim átti greina morguninn en á samir stundu sást blossi eins og elding hefði sprottu upp úr jörðinni undir borginni eitt skerandi augnablík stóð hún leiftrandi í fjarska í svartu og hvítu og efsta turðspýran eins og glampandi nál en síðan um leið og mirkrið aftur umkverði hana þrumaði yfir slettuna voldugur kvellur við sprenginguna kiftist innfallin líka með konung skyndilega við og hann rétti úr sér Aftur reis hann hávaxinn og stoltur og steig upp í ístöðunum og rópaði hárri röddu skærare en þær hefði heyrtt ú nokkuns manns barka Rísi til dáða riddarar þjóðans heyftar verk býða blóðbað og eldur spjót skulu og skyldir klofnna sverðadag blóðudag áður renni sólin Ríðum ríðum sveinar fyrir Gondor að svo mæltu þreifan risastórt horn af gunnleifi fánabera sínum og blesa þvílíkum krafti í það að horni ripnaði í sundur. En samstundis tóku allir strýslúðrar hersins undir líkt og í samfældri hljónkveðu og að blástur róhanna í hornin á þeirri stundu líktist stormi yfir slettunni og þröjumum yfir fjöllanum. Ríðum, ríðum, sveinar, fyrir Gondor! Jápskjótt trópaði konungu til snæfaksa og hesturinn spratt eins og fjöður af stað. Að baki honum barðist herfáni hans í vindinum, fann hvítur hestur á grænum grunni en hann reyði langt fram úr honum. Á eftir honum komið með þrumandi hófadin rittarar konungshúsins en hann var alltaf framar þeim. Þar reyð einni jómar og hvitt hróstaklið á hjálmi hans strikaði þráðbeint aftur af hjálminum á æsireið hans og framlína fyrstu jóreiðar hans þrumaði eins og freyðandi brim upp á ströndinni, en þeir gáttu ekki að heldur haldið í við þjóðan. Skildi konungurinn vera feigur eða streymdi enn og nýja æðumanns baráttukraftur forfæðrana, þar sem hann sat á snæfaksa líkastur fornum guði? Hann myndi jafnvel á orm hinn mikla í orustu vala, meðan veröldin enn var ung og utan hans fjallur reyfarnar og sjá, hann skeinins og ímynd sólarinnar og grasið á jörðinni sindraði í grænum leiftrum við snjókvíta fætur fáksins. Því að morguninn var að rísa, morguninn með hafáttinni kom til að svifta burt myrkrinu og hersveitir Mordós veinuðu og að skelvingin á því takja á þeim og þar flýðu og fórust þegar hófa reyðinar tróðu á þeim. Þá brustu vígreifar hersveitir Róhans út í söng og þeir sunga fjartanslist meðan þeir hjugu og vógu því að orustugleðin kom yfir þá og að söngu þeirra bæði í sen fagur og óulegur heyrðist jafnvel til borgarinnar